Це пророкую я, великий Робінзон Сподіваюся, у моєму голосі досить іронії сміху над самим собою Великим Кажучи великий, я лише цитую усі ті рекламні писульки Яких уже натиражовано без ліку І свербітимуть язики в політиків Знову і знову придумувають вони сценарій вистав Але театр без глядача не театр Однак усе це завтра. Сьогодні політика ще господарює у нашому зубожілому домі. І навіть я, маючи вроджений імунітет до політики, мушу виставлятися як жертва тоталітаризму. Якщо жертва тоталітаризму, мій давній приятель начальник Андрій Ротень, то чому мені не погратися в такі ж ігри? Нині усі жертви, не лише тих, хто творив тоталітарну систему і підпирав її плечима та язиком своїм. Зникли, розтанули, безслідно. Під перелицьованими на виворіт піджачками. Отже, і я жертва. Покривджений системою, ще в ранньому дитинстві. А дитячі кривди, до речі, найпекучіші, було мені літ з десяток, і я пас свиненят за селом, де поле колгоспне, і пас зі мною свиню-поросну, уже згадуваний мною Петро Бублик. Свині порохкували у видолку, де комбайн залишив смужку виляглої пшениці, а між мною і Петром точилася політична бесіда. Як ти, Робінзони, думаєш, що їдять товариш Сталін? запитав мене Бублик. «Ми тоді жили надголодь, і чорний хлібець мали за ласощі, тож розмови про їжу вельми полюбляли. Не знаю, я ворухнув плечима в полотнянці, фарбованій бузиною. Мой йон їсть самий мед. А чим же вони ходять на двір, чи вони не ходять? Мой ходить, товариш Сталін, теж жива людяка». Я замислено дивився на свої нові постолики, сплетені батьком і уперше взуті. І тут мене ніби за язик мій дурний, хто смикнув. Ходить йон, звісно, на двір, а те, чим йон ходить, ріжуть на шматочки і продають нам у лавці за цукерки. Петро реготнув, але ніяк не прокоментував мої здогадки. А днів через три – Під'їжджає бричкою до нашого двору дільничний міліціонер Поза очі його прозивали будьоним Справді схожий був на маршала і з татурою, і вусами Міліціонер жив у Хмільниці, у нас бував наїздами Ми з батьком торф, накопаний на болоті, заносили до хлівця Батько кошиком, а я по торфині, важкі як земля Похльоскаючи батюшком, виплетеними з сириці, по високих халявах хромових чобіт, дільничний ступив на дворище наше і, не привітавшись, суворо запитав. — Ти, прокіп-макуха, що, за тюремною баландою скучаєш? — Хіба я перед властючим завинив? Сполотнів батько, випустивши кошика з єдиної руки своєї. Кошик глухо гупнув об землю, торфини розкотилися по двору. А тим завинив, що твій дрестун язиком своїм дурним прокламації супроти товариша Сталіна печатає. Грізно прорік будьоний. А на тобі, через малолітство його, усе окошиться. Хоч ти опартієний і довідкою про партизанство заслужений. А бублик, однокласничок мій майбутній, хоч на рік і старший, про цукерки із Сталінового лайна, удома ляпнув. Батечко ж його, галіфетшик, бігма дільничному піднісся, перед владою вислужуючись. То мій уже батько, як стояв, ухопив мене єдиною рукою своєю зашкірки, голову мою між колін затиснув і батішком, позиченим у Будьонного, так мій задок іссинев, що я довго по тому навстоечки їв і пив. І навіки я рота свого замкнув на сім замків. І цурався відтоді політики як чорт ладину. Але це теж театр. Одного актора. Робінзона, прозваного великим. Насправді ж усе набагато складніше, серйозніше, глибше. Або політики... Маріонетки в руках божих і витанцьовують на невидимих ниточках, і причина усіх суспільних катаклізмів таємничі вселенські сили. Або політики справді локомотиви історії, лікарі, о ті, що ходили раніше по селах і кров пускали од усіх хвороб. Тоді кровиця людська, на них, на політиках. Я ж не хотів і не хочу бути ані маріонеткою навіть у руках Божих, ані тим більше прилучатися до пролиття кровиці людської. Жодна ідея, навіть найсвятіша, найсправедливіша, не вартує і краплини крові людської, сльозини дитячої. Обивательський, звісно, погляд. А я і є обиватель, житель. Як трактує це слово один із наших словників? Я прийшов у цей світ, щоб жити і іншим не заважати жить. Усе своє свідоме життя я жив, радів життю. Чи м'якому крісельці на роботі, чи на м'якому дивані з карельської берези удома. Можливо, і досі сидів би я, чи лежав на дивані з карельської берези, почитуючи газетки коментуючи перед розповнілою дружиною бурхливий плин життя перебудовчого. Якби не зрадив головному принципу існування свого. Не цвірінькать. Був анекдотик застійно-застольного часу про Горобчика у купі лайна коров'ячого. Мудрий анекдотик, здатний замінити томи любомудрських плетів. Народна філософія – який я зрадив. Але ніщо у житті не минає безслідно. Тим більше немарною була батькова наука. Я постраждав за вільнодумство своє у жорстокі часи сталінізму. Зате нині можу демонструвати власний зад, який ще пам'ятає батіжок дільничного міліціонера. Як безцінну медальку, що засвідчує мої заслуги перед новим часом, новою владою. Так чинить немало моїх сучасників. Особливо ті з них, що вірою і правдою служили тоталітарній системі, а потім найголосніше прокляли її. Їй бо можна збожеволіти, якщо вдумуватися і аналізувати. Від психічного колапсу, нас може порятувати лише сміх. Частіше сміймося із самих себе. Це радить вам великий Робінзон, народний цілитель. Я сам так рятуюся від душевних болячок своїх. Сміюся крізь сльози. Розділ третій Чверть століття човен життя мого тихо плив по морю часу. Спокійному, штельовому. Батько, коли я скінчив десятирічку, заколов кабанчика, пудів на шість, і одвіз на квартиру деканові Мринського педагогічного інституту. Тож я вступив до вищого навчального закладу без особливих хвилювань. Декан щоліта наймав половину будинку у нашого сусіду на хуторі, любив половити рибку, і побродити з кошиком по наших поліських нетрищах А ще вельми до смаку Прийшлися йому наші яблука Путинки Тож і навчання моє минало без пригод До армії студентів тоді не брали Уникнув я і цього хомута А коли закінчив інститут І згідно законів рідної соціалістичної держави Так і мусив узуватися в керзовики Уже я мав тестя полковника. Він зробив усе, аби мене не розлучили з юною і, як виявилося, ласою до любовних утіг дружиною. Сказати, що я одружився, було б не зовсім точно. Швидше мене одружила на собі Валерія. Жона ненависником у свої студентські роки я не був. Але сили, які нуртували в мені, як і в кожній молодій людині, гамував спортом. Очолював інститутську волейбольну команду, грав непогано, високий зріст і надлишок невиробленої фізичної сили допомагали на майданчику. Аби сповна віддатися спорту, мені бракувало сили волі і самопожертви. І все ж команда регулярно радувала керівництво інституту грамотами і призами. І мій рейтинг, як тепер кажуть, серед вищеньких був досить високий. Мене залишали в аспірантурі. Отже, мав нагоду котитися на волейбольному м'ячі і в педагогічну науку. Квартири, правда, ближчими роками не обіцяли. Із квартирами у Мрені було туго. Одного осіннього дня... Я повертався із міських змагань до свого студентського гуртожитку, де ділив на чотирьох крихітну з обшмугленими стінами кімнатку. Вертався сам. Відколовшись від команди, уже тоді людський кагал мене стомлював. Душа прагнула час від часу спочинку на лоні природи. Кому доводилося бувати у Мрині, той назавжди запам'ятав древнє городище над рікою Невклею, золотоверхі собори, столітні клени та липи довкола соборів і всіляку іншу лірику. Був робочий день, у парку безлюдно. На засипанні золотистим листям галявині стояв мольберт, а біля нього струнка невисока дівчина у червоному береті і яскравому синьому плащі. У петельці плаща на опашки стримів жовтий з коричневими прожилками листок клена.